Якщо внутрішньому оздобленню церкви при всій шляхетності і грандіозності його основного задуму можна було закинути надмірність і чернечий несмак, там було справді забагато позолоченого дерев'яного різьблення і маленьких образів, то тим більше впадала в око чистота стилю в архітектурі й оздоблені покоїв абата. З хорів церкви можна було потрапити просто до великої зали, де збиралися ченці і де зберігалися музичні інструменти та ноти. З цієї зали довгий коридор з іонійською колонадою вів до покою абата. Шовкові шпалери, добірні картини найкращих майстрів різних шкіл, бюсти статуї отців церкви, килими, гарно викладені паркети, коштовне начиння – все тут свідчило про багатство добре влаштованого монастиря. Те багатство, помітне у всьому, не було тим показним, зовнішнім блиском, що сліпить очі, але не заспокоює їх, дивує, але не тішить. Усе було на своєму місці. Ніщо не намагалося хвалькувато виставити себе і затулити щось інше, тому коштовність окремих оздоб не порушувала приємного враження від загального вигляду покою. Це приємне враження складалось від того, що в устаткуванні покоїв усе було доречне. А саме непоминальне відчуття доречності, мабуть, і є. Те, що, звичайно звуть, Добрим смаком. Зручність і затишність покоїв абата межувала з розкішю, ніде не переступаючи цієї межі. Одне слово, нікого не могло прикро вразити, що в ці покої устаткувала саме духовна особа. Абат Хризостом, приїхавши кілька років тому до Канцгайма, звелів обладнати собі їх так, як вони обладнані і тепер, і з їхнього вигляду можна було яскраво уявити собі вдачу і спосіб життя абата, що навіть не бачивши його самого і не знаючи про його високу освіченість, йому ще не було в п'ятдесяти років, високий, ставний, вродливий, з натхненним обличчям, приємний у поведінці, але сповнений гідності, Абат у кожного, кого з ним зводила доля, викликав пошану, яка й належала йому за званням. Ревний борець за справу церкви, невтомний оборонець прав свого ордену, свого монастиря, він проте здавався поступливим і поблажливим. Але сама та уявна поступливість була зброєю, якою він добре володіючи, Вмів перемагати будь-який опір, навіть своєї найвищої влади. Якщо в когось і виникала підозра, що за простими, гілейними словами, які начебто йшли від щирого серця, ховалось чернече лукавство, то явно помітна була тільки гнучкість видатного розуму, що осягнув найглибші підвалини церковного життя. Абат був вихованцем римської конгрегації пропаганди.